Oktober 22, mwaka F11 kituo cha Shiria na Haki za Binadamu kilipata taarifa kupitia kwenye vyombo vya habari na uangalizi wake wa haki za binadamu juu ya bomu bomu ambayo ilifanyika katika eneo la Jeddah kata ya makulu mkoani Dodoma. Katika zoezi hilo ambayo lilifanyika kwa mujibu wa utekelezaji wa hukumu iliyotolewa katika kesi ya madai kati ya mwekezaji Sinana Enterprises na wanakijiji ambao idadi yao haikujulikana. Helen Kijo Bisimba ni mkurugenzi wa kituo cha Sheria na Haki za Binadamu chini Tanzania na anatoa tamko mbele ya wandishi wa habari jijini Dar es Salaam kufuatia utafiti waliofanya katika eneo hilo huko mkoani Dodoma. E, kwa hiyo tunatoa mko kuhusiana na swala la bomoa bomoa eneo la Njendegwa, kata ya makulu mkoani dodoma Tulipata taarifa mnamo tarehe 22 mwezi wa kumi, mwaka huu wa 2011 na hizi taarifa tulizipata kupitia kwenye vyombo vya habari na pia kutoka kwa kwaangalizi wetu haki za binadamu ambayo alielezea swala la bomo bomoa bomoa iliyopelekea nyumba kadhaa kuvunjwa na watu kuachwa bila makazi. Taarifa za awali zilionyesha kwamba kuna watu kama saba walikuwa wamepoteza uhai na wengine wakiwa wamejeruhiwa. Na tuliambiwa kwamba Zoezi hili lilifanywa kwa mujibu wa utekelezaji wa hukumu iliyotolewa katika kesi ya madai kati ya mwekezaji anaitwa e, Sinana Enterprises na wanakijiji, kijiji hicho tulichokitaja hapo ambao idadi yake ilikuwa haijajulikana wakati tulipokuwa tunapata taarifa hizi. Kwa hiyo kama kawaida baada ya kupata taarifa kituo chetu kupitia kitengo chate cha ufuatiliaji wa ukiukwaji wa haki za binadamu tarehe tano mwezi wa kumi, tulipeleka timu huko Dodoma ili kwenda kufanya utafiti na timu hiyo iliongea na viongozi wa wilaya, jeshi la polisi, baraza la ardhi la wilaya, hospitali ya mkoa wa Dodoma, viongozi wa vyama vya siasa na hata yule mmiliki Sinana Enterprises tuliongea naye na uongozi wa juu wa mamlaka ya ustawishaji wa mji wa Dodoma CDA na vilevile vile tuliongea na wahanga wa bomo bomo hiyo na tulibaini mambo yafuatayo kwanza tuliona kwamba ni kweli kuwa kuna nyumba za wananchi wa eneo hilo zilizobomolewa ambazo zilikuwa tisa wakati ambapo kwa mujibu wa shauri lilokuwa mahakamani shauri namba saba la mwaka wa moja zilipaswa e, shauri lilikuwa la nyumba 26 tu lakini tulikuta nyumba 119 ndio zimebomolewa na ni watu watatu tu kati ya walio katika kesi hiyo ambayo nyumba zao zilikuwa zimebomolewa kwa hiyo hao wengine wote hawakuwa wanahusika na shauri hilo lakini nyumba zao zikawa zimebomolewa na pia tuligundua kwamba bomo hii hili kinyume cha sheria kwa kuwa tayari wananchi walikuwa wameweka pingamizi mahakamani la kuzuia zoezi hilo mpaka kesi isikilizwe mahakamani na kesi ilikuwa isikilizwe tarehe sita mwezi wa kumi na zoezi hili likafanyika tarehe mbili mwezi wa kumi kwa hiyo siku nne kabla ya kesi kuja ye, nyumba zikawa zimebomolewa na pia tuligundua kwamba mwenyekiti wa baraza la ardhi na nyumba la wilaya huko Dodoma Mheshimiwa James Silas alitoa uamuzi huo bila hata kutembelea eneo husika na kwa madai ya mwekezaji kwenye nakala huu, ya hukumu walikuwa amedai kuwa wale watu wanaoishi pale ni wavamizi na walijenga nyumba zao za aina ya tembe mwaka ya e, kumi Wakati utafiti tuliofanya umeonyesha kwamba nyumba hizo zilizobomolewa katika eneo hiyo si aina ya tembe na ni nyumba zilizokuwa zimejengwa kwa tofali na nyingine zilikuwa zimejengwa muda mrefu wala sio mwaka na kumi kama ilivyosemekana kwenye nakala ya hukumu. Vile vile tuligundua kwamba baraza la ardhi halikuwa na mamlaka ya kutoa huo kisheria kwa vile gharama zilizokuwa zikidaiwa katika shauri ambalo likuwa mahakamani ikiwa tu ni fidia uharibifu wa mali ilikuwa ni milioni tano Kiwango ambacho kinazidi kile ambacho mahakama hiyo inapaswa kufanyia e, kushughulikia ambacho ni cha milioni hamsini Hii ni kwa mujibu wa sheria ya utatuzi wa migogoro ya ardhi ambayo ina baraza hilo linapewa uwezo wa kusikiliza shauri lenye gharama ya milioni hamsini kwa mali isiyo hamishika kama ardhi. Pia tuligundua kwamba baraza alikuwa na mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo kwa vile muombaji huyo katika mada yake alikuwa na ulazima kisheria kuonyesha makadirio ya fedha ya ardhi ya mgogoro kwa mujibu wa format ya fomu ya maombi ya mgogoro huo, mgogoro ya ardhi chini ya sheria ya utatuzi wa migogoro ya ardhi. Vile vile historia inaonyesha kwamba Kipande cha eneo hilo ambacho kime kwa huyu eh, Calvin Maimu wa Sanana, Sinana Enterprise mwaka 2024 kilikuwa chini ya umiliki wa ofisi ya Waziri Mkuu ambapo mwaka 78 watu waliokuwepo katika eneo hilo walilipwa fidia na kuhama mpaka ulikuwa umewekwa kwa kupanda miti ya 40 na kwa mujibu wa wananchi ni kwamba huyu Calvin Maimu wa Sinana Enterprise aliamua kujiongezea eneo la upande wa pili ambapo ndipo wananchi wanamini, wanamiliki eneo hilo. Hivyo basi utafiti awali wa umebaini kuwa wanakijiji hao ni wamiliki halali wa eneo hilo kwa mujibu wa sheria ya ardhi ya vijiji na hawajawahi kulipwa fidia kama ilivyodaiwa na CDA kuwa mwaka Sabina nane walilipwa. Na wananchi waliohojiwa wanadai kwamba CDA ndio chanzo cha matatizo yote yanowakumba kwani wanatoa viwanja kwa matajiri huku maskini wakinyanganywa ardhi isivyo halali wana kijiji hao pia walivamiwa alfajiri na ikasababisha mali zao kuharibika karibu tisini ya mali zilizoharibika kwa sababu walivamiwa alfajiri kuweza kuokoa kabisa mali zao na kwamba kulikuwa na matumizi makubwa ya nguvu ya askari polisi dhidi ya wananchi ikiwa ni pamoja na matumizi ya silaha za moto na mabomu jambo lilosababisha takriban watu 14 mmoja wapo wakiwa askari polisi kujeruhiwa vibaya na askari aliyerifuwa ametajwa kwa jina la Stanley Msimba umekaa 22. Wananchi kwa kujaribu kujihami walichukua sheria mkononi kwa kuwatupia mawe askari kulikuwa na mabouncer walikuwa pale waka, nao wakatukiwa mawe waliletwa na mwekezaji wa habari walipigwa mawe na gari la TBC lilivunjwa vioo na wa habari waliopatwa na mkasa huu ni Charles wa Radio Mangaza na mpiga picha wa gazete la nipashe, Peter Mkwavila Baadhi ya askari polisi waliwapiga waandishi wa habari makofi na kuvunja taa za pikipiki kama ilivyotokea kwa mwandishi wa mwananchi habel Chidawali Huku andishi wengine wakipigwa mabomu ya machozi ili kuzuia wasifanye ya kazi yao Pia tuliona kwamba sehemu muhimu e watafiti wa kituo chetu walipokwenda wakiwa na waandishi wa habari wa Dodoma walikataliwa kuingia ndani kwa mahojiano na wakati mwingine walifukuzwa kama mbwa mfano ni kaimu wa wilaya Dodoma beti mkwasa alidiriki hadi kusimama mbele ya kamati ya ulinzi na usalama kuwafukuza waandishi wawili Habel Chidawali na Practured Maheneko wa Channel 10 na pia tuliona kwamba viongozi wakuu wa mkoa na wilaya hawakutaka kutoa taarifa kwani kila aliyefikiwa akiulizwa anasema nenda kwa kamanda wa polisi wa mkoa kwa madai kuwa walikubaliana kwamba msemaji awe wa kamati ya ulinzi na usalama Kitu hicho cha sheria na haki za binadamu kinatoa ushauri kuhusiana na suala hilo huyo hapa tena ni Helen Kijo Bi Simba Kituo chetu kinashauri yafuatayo kutokana na utata wa uhalali wa umiliki katika eneo husika tunadhani serikali kupitia wizara ya ardhi maendeleo ya makazi iendelee kuangalia swala hili kubaini hasa wamiliki halali wa eneo hilo na itakapofahamika fidia itolewe kwa wananchi walioathirika na kuwapatia maeneo mbadala au kuwarejesha katika maeneo hao lakini wahanga wa zoezi hili wapatiwe huduma za kijamii kwa sababu wako nje nyumba zao zimebomolewa na pia Eh, huduma za kijamii pamoja na malazi na vyakula lakini kwa wale ambao tunafahamu kabisa nyumba zao zilibomolewa kimakosa serikali iwafidie mara moja wote ambao zoezi hili limewathiri kinyume cha sheria kwa ambao nyumba zao zimebomolewa wakati hawakuwa kabisa katika mgogoro na hizi ni nyumba tisini na, tatu. na wizara ya ardhi na maendeleo ya makazi ichukue hatua kinidhamu na kisheria kwa wale wote watakaobanika kuwa walikwenda kinyume na taratibu katika zoezi hili na kusababisha mateso kwa hao wakazi. Eh haya mabaraza ya ardhi na nyumba yanatakiwa kuadhibiti madalali wa mabaraza ili wasio wanakiuka taratibu za kisheria tofauti na amri iliyotolewa na baraza. Kwa sababu madalali wakikiuka walikiuka taratibu za kisheria na kubomoa nyumba ambazo sizo. Kwa hiyo wachukuliwe hatua ikiwa ni pamoja na kuwafidia wale waliobomolewa nyumba zao kinyume na sheria. Na kwa vile kuna malalamiko kuhusiana na hawa wenzetu wa CDA basi nadhani sheria e, serikali iwachukulie hatua wale wote watakaobainika bainika kwamba wamefanya makosa katika utendaji wao. Na vile vile tumeona ili swala la jeshi la polisi na baadhi ya watendaji wa serikali e, kama ilivyokuwa huko Dodoma kwa ya Beti Mkwasa nataka waheshimu na kutambua mchango wa kazi za waandishi wa habari na wasiwaingilie wakati waandishi wanafanya e, kazi zao. Kwa hiyo kwa kifupi mambo ambayo tumeyaona ni haya na tunachosema ni hiki. E, hasa kipindi hiki ambacho tunaona zoezi hili la bomoa bomo limekuwa lina enda mbele sana. Yaani ni, ni jambo ambalo unaona sasa linakuwa kama ndio kawaida unakuta kila unaposikucha unasikia wao wamebomolewa, hawa wamebomolewa na wakati mwingine sasa ni katika hali kama hii tunaoiona kwamba wanabomolewa wakati ambapo kuna mahakamani wakati ambapo ni wamiliki halali jambo hili kwa kweli ni baya na hatari kwa wananchi wa nchi yetu kutoka Dar es Salaam Madu Emmanuel Morningstar Radio